Skal tale om skottalnumret som eh, jag har kallt för dine ord. Eh, jag hade enkelt tänkt att ta eh, titeln på talen som kraften i dine ord. Men siden Johanne reagerar så mycket på disse kraften i och liksom så liksom allt mul man sett i nettot och så var bara valt att stryka kraften i och så bara kalt han för dine ord. Snacka lite om orden som går ut av munnen din rätt och slett. Det är väl ett sätt sögeljus litet på nå den halvtime, 20 minutter, vi skal ha sammen i Guds ord. Så vi kan egentlig bare begynne å be litt, så vi kan bare lukke øynene og bare eh, åpne hjertene våre opp for Jesus og det han har lyst til å si til oss. Jesus, vi takker deg for det du er her nå. Takker deg for det du, selv om vi ikke kan se det, så finns du i dette rommet. Takker deg for det du eh, banker på hjertene våre, alle oss som sitter her, og du ønsker å komme inn og, og gjøre en forandring i livet vårt. Du ønsker at ting i livet vårt som ikke er bra, skal bli en forandring på sånn at det blir bra. Og du ønsker å hjelpe oss med ting som vi synes er vanskelig, og eh, du ønsker å komme inn med din kjærlighet i våre hjerte. Bare takk for det, du elsker hver eneste person i dette rommet, og du vil at alle skal gå hjem styrka, og gå hjem løfta fra dette mødet. Og det bare ber vi om i Jesu navn. Amen. Amen. Ord. Eh, hvis du er her og du leser Bibelen litt av og til eh, Så har du nok lagt merke til at I første mosebok i begynnelsen av Bibelen Når det står om han Gud skapte jorda eh, Det står at Gud skapte ting på forskjellige dager Og når Gud skapte ting i begynnelsen Så gjorde han det gjennom ord Det står at Gud eh, sa og det ble eh, Han kunne for eksempel si eh, Bli lys Og så plutselig kom lyset på liksom så kunne han se si, «bli dyr», og så liksom kom dyrene fram. Han, han sa ut det han ville se, liksom, og så kom det til. Så han sad, Gud sad med liksom en tanke i hodet, og så sa han ut det han ville skulle skje. Og det viser på, akkurat det i begynnelsen der, allerede der så møter man på ord i Bibelen, helt i begynnelsen, og det viser på hvor mye kraft som finns i ord at Gud valgte å skabe allt som vi ser rundt oss gjennom ord. Du vet, en snekker, han opererer ikke med ord, han opererer med hendene. Hvis du skal snekre liksom, denne, denne lille kassa der, så tar du frem liksom, noen materiale og en hammer og en spigger, og så begynner du å gå i gang med hendene, og så står det ferdig etterpå. Og en maler, han sitter liksom ikke og male med ord, han sitter og male med hendene og går liksom i gang. Men Gud, når han skapte, så gjorde ikke han det, på en måten som en snekker gjør, eller en maler gjør. Han gjorde det med ord. Ordene hadde sånn kraft i seg, at de gjorde til det Gud ville ha til, liksom. Gud talte, og det ble. Og det viser på hvor mye kraft som finns i ord, spesielt i Guds ord. Da. Når Gud taler noe, så finnes det en enorm kraft i det. Det er liksom... Ordene til Gud er liksom på en en slags beholder for en enorm kraft. Men på samme måde, som det finns en enorm kraft i Guds ord, så finns det jo en veldig kraft i våre ord. Hvis du har gått i denne meningen, så vet du at, at vi som menneske vi er skapt som Guds selvportrett. Vi er på en skapt i Guds bilde. For se si det på en litt annen måte, så er vi på en en liten sånn mini Gud som han skapte. Vi er ikke Gud, men med et bilde på Gud. Og på samme måde som det finns en enorm kraft i Guds sine ord, så finns det jo en veldig kraft i dine ord. Det ligger på en måte som et slags eh, speilbilde på hvordan Gud er. Så på samme måde funker det med det. Det finns en enorm kraft i Guds ord som skaber ting. På samme måde så finns det en enorm kraft i dine ord som skaber noe. Og jeg tror at veldig mange mennesker er på en måte ubevisste hvilke ord man bruker, og hva man sier. Jeg tror man fort kan bli litt ubevisst på, på faktisk vilken kraft som finns i det. Og det, det, her vil jeg bare ha, på legge frem en tale som kan øge bevisstheden litt på det. Få det til å få øynene litt opp for hvor mye kraft som finns i ordene dine. Slik sånn at man kan på en måte både være litt men også bruke det på rett måte. Yes. Og vi kan begynne med å gå til Jakobs brev. For å gå in i Bibeln og se litt hva som står, så kan vi gå til kapitel. 3 jeg skal jeg lese noen verser der. Der står det fra vers 2 til 5. For vi snubler i mange ting. Hvis noen ikke snubler i ord, er han en fullkommen man, som også er i stand til å holde hele kroppen i tømme. Se, vi legger bissel i hestenes munn for at de skal lyde oss, og vi styrer hele kroppen deres. «Se også skipene, selv om de er store og blir drevet av sterke vinner, blir de styrt av ett meget lite ror, dit styrer man en ønsker. Slik også tungen et lite lem, men kan likevel tale store ord. Se hvor stor skog en liten ild tenner i brann.» Her bruker Jakob to bilder eh, for å forklare oss noe om hvordan ord funker, hvordan munnen som sier ord funker. Um, og det første bildet han bruker, det er bisselet i munnen på en häst. Nå vet jeg ikke om mange her som er hestegale, kanskje større sannsynlighet er at Martin er faktisk. Ja, det visste jeg ikke. Uh, jeg tenkte kanskje det var en jente som var komponer, men det, <laughs> det var Martin. Uh, nei, men uh, hester, de, de funker jo sånn at hvis du... Altså, hester er sterke dyr. De, kan, uh, de, de har mye muscle power. Jeg vet ikke hvorfor vi bruker ordet hestekreft på bilen, men det er kanskje fordi at hester har veldig kraft, jeg vet ikke. Men uh, hester er kraftige dyr som kan bære mye, og som kan gå langt, og skikkelig sterke, muskuløse dyr. Og hvis, hvis du vet sånn bissel som du kan legge i munnen på en hest, som du legger in her, liksom. Med den lille bissel, altså den reimer du holder, holder bak, hvis du bare nøkker litt i den ene, så kan du styre hesten, liksom. Han tar et steg til siden av meg det er som at det bisselet som er så lite, så på en måte i forhold til den muskelstyrken som hesten har. Bare den lille greia der kan styre hele hesten hvor han går. Et lite drag på siden styrer at, at hesten svinger. Det er det første bildet Jakob bruker på den kraften som sidder i ord. Det kan virke så ubetydningsfullt så det er så lett å si et ord. Liksom. Det er så lett å, å snakke men det finns en sånn enorm kraft i det På samme måde som i bisle på en häst, Så finns det en sånn enorm kraft i å styre hvor hesten går Hesten er sterk Og på en måte den kraften styres av bisle da. På samme måde så bruker han Jakob et bilde på et ror på et skib Og du kan ha veldig svære skib Som har bare ett knøttelig ror Som kan styre hvilken retning det går på Det, det skibet setter liksom Eh, hvis du tenker det er et svært lasteskib, så krever det enormt mye for å få flytta deg. Liksom. Det krever enormt mye for å, å løfte det. Det er tungt. Det har eh, masse sånne, heter det, bevegelses, eh, masse fart heter det, hvis du er glad i sånn fysikk og sånn. Det krever liksom mye å få stoppet det når det først får driv. Men det lille roret som jeg er bak på kan liksom styre hvilken retning det går. Og det, sier Jakob, er på en måte et bilde på ord. På samme måte som roret på en båd styrer hvor båden går, så styrer jo munnen den, den kraften som finns i ord. Så ord er på en måte, kan virke veldig betydningsløst, kan virke veldig lite, hva man sier, men det, det rår over en enorm kraft, på samme måte som bisler i munnen på hest, og roret på et skib. Det som forlader vår munn, har makt i seg. Det er mer enn bare luft. Det er mer enn bare luftbølget som går ut. Det, det er på en måte som sender ut en kraft. En skabanse kraft. Og jeg tror personlig at man skal ha litt... Og den holdningen jeg tror man burde ha til man bruker om seg selv og om andre og om alt mulig, tror jeg burde være litt på samme måte som som når man behandler dynamitt du vet dynamitt det er jo sprengstoff det er jo veldig nyttig med dynamitt, jeg mener hvis vi vil eh, lage en tunnel så tar det ganske mye lenger tid å stå med en hakke enn det det gjør med liksom, å hive inn noe dynamitt og sprenge hål, dynamitt er veldig nyttig, men dynamitt er jo farlig hvis du, ikke er, hvis du er uforsiktig med dynamitt og står med det i hånda liksom, så plutselig kan det sprenge hvis du ikke er forsiktig. Og litt på samme måte med ordraus, så tror jeg vi må ha samme holdning til ord, som man har dynamitt. Det er väldigt nyttig, det har en enorm eh, kraft når man bruker det på rett måte, men det er jo farlig. Man må være forsiktig, for det kan få en effekt som man egentlig ikke ønsker, liksom. de ordene man bruker. Og, eh, jeg tror at ord skaber mye, jeg tror det skaber atmosfæret, jeg tror det skaber eh, intryck, det skaber holdninger, det skaber følelse, og det skaber fremtid for folk. Det er på en en kraft som ligger i ord. Og derfor har vi som kirke, så ser vi på det, det som jeg gjør nå, når jeg står her og taler. Vi ser på det som viktig, som kirke. For det finns en enorm kraft i de ordene som går ut. Vi tror at, når folk taler Guds ord, så kan det få konsekvenser for folk. Positive konsekvenser. Det kan forandre liv. Det kan forandre eh, evigheden til folk. Det kan forandre folk selvbilde. Det kan forandre folk som kanskje hadde tøft hjelper det. Vi tror at det finns en kraft i det. Derfor driver vi kirke. Derfor har vi den formen for mødesamling der en preker, liksom. Fordi vi tror det finnes en effekt av det som er bra. Yes. Uh, jeg vet ikke om du har hørt en ting som har blitt sagt en gang det er, eh, Noen som pleier å si det at Alt er lov i humorens navn Jeg vet ikke om du har hørt det noen gang At eh, så lenge man Sier noe med liksom Humor som motiv Så kan man egentlig si vad man vil Man kan være så vulgær man vil liksom. Man kan drite ut folk så mye man vil eh, Bare så lenge det liksom med humor som motiv Jeg vil sette litt spørsmålstegn Med den for det jeg tror at selv om folk ler av noe som er gøy, så tror jeg likevel det kan ha en effekt å såre folk som det angår. Og det tror jeg kanskje er et område som man må være veldig forsiktig med ord når det kommer til humor. Hvilken humor har du, og hvem går din humor utover? Du vet, folk er er veldig til bare ta på seg et fjes hvis de blir gjort narra, og bare liksom late som at dette går ikke på meg. Men kanskje de ordene faktisk påvirker den personen som du drit ut, liksom. Eh, ord har kraft, ord har skabanske kraft, og hvis man ikke er forsiktig, så kan det sprenge noe du ikke vil at skal bli sprengt, liksom. Eh, vi og Rachel, vi, vi har vært gift eh, et år, og eh, vi har en veldig bevisst holdning til ord når det kommer til humor eh, Når vi var forlovet så sa vi og prata mye om det at eh, kanskje, kanskje vi jeg hadde i hvert fall et inntrykk at mange kjæreste og mange ekte par har en litt sånn humor som driter hverandre ut en litt sånn humor kanske på familietreff eller på samlinge, så sitter man og kanske liksom gjør litt narre av ekte sin, eller kjæresten sin eller vennen sin, eller noe sånt da, for den saks skyld og Sånn som Mirakel har om da, så tror jeg det er noe man ska være forsiktig med, for det, det gjør vondt for den andre. Selv om det er väldigt morsomt, så kan det gjøre vondt. Det, all, alle i hele selskapet kan si det le, men det kan alligevel gjøre vondt, liksom, for den som det angår. Og eh, jeg tror det er lett, kanskje spesielt for par, å ha en humor som stikker litt i den andre, liksom. Og eh, Mirakel, vi har vært gifte et år, bodde, vi flyttet sammen etter vi gifte oss, og vi har bodd sammen i år, og... Du blir väldigt godt kjent med den du bor med under samme tag. Du blir fryktelig godt kjent med den. Du får innsikt i den personens styrke og svaghede og tabbe og alt mulig. Og mye av det er litt sånn morsomt fra mitt perspektiv, liksom. Men det er likevel ikke nødvendig å henge ut foran andre. For dette kan trykke hun ned, liksom. Og der tror jeg personlig at man som, kanskje spesielt når jeg taler til dere som er gift her, at man er litt forsiktig. At man er litt var på å ikke henge ut hverandre. I familietreff, når man er med vennene, når man står og samtaler med folk. At man kanskje ser noe om du sitter på noe som er gøy, og som du vet folk vill le så bare ikke, ikke nevn det, for det kan såre den andre. Og være forsiktig med det. Vi og Rakel har mange ganger eh, gått hjem fra for eksempel en fest, og så har den sagt, du, det ene du sa der og med, det gjorde faktisk litt vondt. Det var, det var morsomt, det var mange som lo, men jeg synes faktisk ikke det var så greit. Og så har vi i liksom en sagt, ok, unnskyld, det var det jeg tenkte liksom ikke. Eh, og så tilgjer vi hverandre, og så går vi videre, og så lærer vi av det. Men eh, jeg, tror det, jeg tror det finnes noe sunt i å prøve på en måte å unngå det. Prøve å forstå at det finns en ekstrem kraft til med om vi snakker om humor. Så er det ikke sånn at så fort vi inne på humorens arena, så har liksom ikke ordskabernes kraft lenger. Ord har like mye skarbanse kraft, selv om det er humor det er snakk om. Ok. Jeg vil lese et bibelvers til, som snakker om ord, og det står i ordsprågan, kapittel 18. Veldig bra bibelvers. Ordsprågan, kapittel 18, vers 21. Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den skal ete frukten av den. Død og liv er i tungens makt. Og det er det jeg vil bruke resten av talen min til å, å snakke om her. To ting, to ting som du må forholde deg til dine ord på, og du burde være bevisst på. Det første det er å bruke dine ord til å skape liv. Det første, det er å din dine ord til skabeliv og bygge opp. Og under det så vil jeg, si, vil jeg utfordre deg på en på ting, og det er å bli en person som er flink til å gi komplimentet. Komplimentet er upp bygge opp folk. Komplimentet er å skabeliv. Det er å ta dette bibelverset her og, og bruke det, så sånn som det står, og, og skabeliv rundt det. Ord har en kraft til å liv. Kraft til å bygge opp folk. Og jeg tror at, at vi som menighet ska være väldigt flinke på å gi komplimentet. Inna til hverandre. Vi skal være flinke på det. Kunne på en måte bygge opp hverandre med komplimentet. Kunne overføre liv til genom gjennom komplimentet. Og noen mennesker eh, tror jeg har en väldigt streng økonomi når det kommer til dette med komplimentet. Man kan tänka lite sån som detta at att okej, okay, hvis jag ger dig ett komplimang så är så tänker man nästan at då tar du det ändå liksom som at hvis jag ger dig et komplimang, sier for eksempel så flink du er til å synge. Så nästan som at ada ja, tar det ändå automatiskt. Jag tror man fort kan komma in i en sån lite sån sträng ekonomi runt det med komplimanget. Men jag tror inte vi ska ha som kirke. Jag tror vi ska ha en rås ekonomi på dette med å gi komplimentet. At det ikke er noe som liksom, vi holder veldig igjen på, for det at vi, liksom, vi, vi vil ikke ta på noe selv, men at vi i stedet får en rusepodde for å bygge opp folk rundt. Og jeg tror det at hvis du sitter her og synes det er vanskelig å gi folk komplimentet, så tror jeg du, det er noe du må trene deg på. Det er noe du må øve deg på, bevisst. Tenk for eksempel at i dag skal jeg gi en deg inn. en person som som til vanlig gir så mye komplimentet. Bare å helt enkelt ta den utfordringen. Prøve å gjøre det, liksom. Selv om det kanskje oppleves kleint, selv om det oppleves vanskelig, så ta det. For du er med å overføre liv til andre. Og jeg tror hvis du ser det her og kjenner at, liksom, at du har en litt sånn streng økonomi når det kommer til det med komplimenter, at du føler du taber noe selv, så tror jeg at hvis du innser at du er elsket Gud. Hvis du virkelig forstår hvor høyt Jesus elsker deg, så, skjønner, så, så forstår du at du taber ingenting på å gi komplimenter til andre. Jesus elsker ikke det noe mindre, selv om du gir komplimenter til andre. Så du har på en måte like mye selv når du gir komplimenter til andre. Det er bare at du overfører noe bedre til de. Liksom. Du, det er ikke du som taber noe, det er de som vinner noe. Og sånn vi jeg være som person. Jeg vil være en person som folk tenker Paul er, er, er, det er godt å henge rundt Paul fordi han er flink på komplimentet. Liksom. Det er godt å være med Paul for det han bygger meg upp. Og jeg er ikke perfekt på dette, men en, det jeg ønsker å strekke meg etter det. Og bli flinkere på det. Liksom. Vere en person som tør å liksom, si så, så kul du var i dag i klærne. Liksom. Så, så flink du er til å gjøre det og det du gjør. Liksom. Så fin fyr du er. Komme med sånne typer ord som bygger opp, som overfører liv til andre. Å være røys, ha en røys økonomi når det kommer til komplimenter. Yes. Og inn under dette så vil jeg eh, si at vi må være forsiktige, slik sånn at vi ikke bruker sånne tvetydige jentekommentarer. <laughs> Eh, kanske du sier det her og skjønner, og skjønner med en gang hva det betyr Kanskje du tenker, hva i søren er tvetydige jentekommentarer Da skal jeg forklare deg Hva er tvetydige jentekommentarer Vi eh, og Johanne og Rakel og andre Vi kjørte hjem fra Fra Søgne en gang, Og sa i bilen og snakket om det Og da, hun hadde et par veldig gode eksempler jeg, Så jeg har stjelt de her Hvis du tenker det er en jentegjeng Som står liksom, i, i en cirkel og prater Så er det en der som har kjøpt nye sko og så legger hun en merke til det, og så sier hun, oi, har du kjøpt nye sko liksom? Ja, ja, det har jeg faktisk. Og, <laughs> ja. og så står hun tredje der, og så, så er det liksom hun sin tur til å en kommentar da, på disse skoene. Så hun tenker da, at hun står liksom, med en lang tenkepause. Så sier hun, ja, de var jo interessante. <laughs> så er det en sånn type tvetydig kommentar. Det er, sånn, det er litt vanskelig å tolke den. Er det positivt, eller er det negativt? hvordan skal man liksom ta den det føles liksom ikke helt som et ordentlig kompliment det føles mer bare som en sånn det kan gå begge veier eller denne da kanskje hun i stedet for å si ja, de var finere enn mye du har gått med det er jo en litt sånn der, ok, mener du at dette vanligvis går med stygge sko eller mener du bare at disse var spesielt fine eller det kan liksom tolkes begge veier og det, det tror jeg, det kan selvfølgelig skje at man i litt uvidenhet kommer med en litt sånn kompliment som ikke helt treffer. Men jeg tror man må våge å gå in med bevisste komplimenter. Som på en måte, du mener at det skal være gode komplimenter liksom. Bygge opp andre folk rundt. Og, og gi tydelig bekreftet ansord. Jeg kom en gang over, over et Facebook-bilde, den synes jeg var så episk bra, og den illustrerer dette her da, med en sånn tydelig jentekommentarer. Det var en jente som hadde skiftet profilbilder på Facebook. Så var det en annen jente som hadde kommentert det. Og så skrev hun at, Oj, her var du så fin at jeg trodde ikke først det var det. <laughs> Og det blir jo på en måte litt sånn, ok, uh, <laughs> det, det kan tolkes liksom begge veier da. Ja. Uh, <laughs> Og sånne type komplimenter tror jeg man skal liksom prøve å være litt forsiktig med igjen. Eh, våge å bare gi bevisste, gode komplimenter, liksom, som ikke kan tolkes noe feil. At du på en måte stenger de dørene for at det kan tolkes feil. Liksom, og bare våge å gi det rått og godt. Liksom. Heit enkelt. Yes. Våge å løfte andre. Eh, Fleksnes, han synes jeg har den fine. Eh, vel, av og til så får jeg en sånn fleksnes-kick. Så når jeg sitter hjemme så har jeg kanskje en ettermiddag ledig Og så kjenner jeg bare Nå vil jeg bare se på Fleksnes <laughs> Så kjører jeg på YouTube Og fyrer noen Fleksnes liksom. Det var en episode der eh, Moren til Fleksnes Fleksnes bor jo med mora si Selv om han er sånn 40-50 år gammel liksom. eh, Og kona er Nei, mora er vel enke, enke eh, Og så er det en episode der Hun holder på, liksom, å, ja, holder på Med en annen fyr da og det liker ikke fleksene å si det hele tatt, for han vil jo ha mora, han vil jo ikke at hun skal flytte, flytte ut liksom. um, så, de, så han skal treffe denne fyren da. Og så sitter det ude en sånn varm sommer da, og så skal han servere kaffe til han. Og så klarer han å uheldigvis søle kaffe over hele fyren, liksom, over kjortene hans. Uh, og, og da klarer fleksene så prestere å si det, jeg synes det er ganske morsomt da. han sier det. Og det var synd, det var virkelig synd. Så dyr som kaffen er nottedags eller hörr en sån typ av kommentar som liksom det är inte det är inte nog det är inte gott komplement liksom. Och det det finns en väldigt kraft i det och jag tror man må måste man måste våga och Til goda komplimanger till människorna runt dig. Ge mannen din. Ge goda komplimanger til konan din. Ge goda komplimanger til barnen dina eller föräldrarna dina eller vännerna dina. Våga bygga folk upp. Våga bygga folk upp. Yes. For vet, i dag så finns det veldig mange mennesker som har lave tanker om seg selv. Det er det bare å finns Det finnes mange mennesker som går rundt og tenker lavt om seg selv. Og der kan du få lov til å være med och gjøre en forandring med dine ord. For det finns en kraft i dine ord. Så du kan være med og skabe en forandring i folks selvbilder gjennom å bygge dem opp. Jeg tror att Gir du til rett personer, kanskje en person som nesten aldri får komplimentet. Hvis du gir et kompliment til den personen, så tror jeg det bare kan lyse opp den personen sin hverdag i flere dager. Jeg tror faktisk det. At den personen kan gå rundt og bare få en sånn, eh, si, en sånn eh, rusfølelse liksom bare, av det komplimentet. Bare et sånn lide komplimentet. For det er veldig mange mennesker som har lave tanker om seg selv. Og la oss være kristne som våger å gi kompliment til mennesket. Uansett hvem de er, uansett hva de holder på med, uansett om de holder på med ting man selv er imod, uansett om det er folk som man eh, kanskje ikke er bestevenn med selv, la oss våge å bygge folk opp. Yes. Og den andre tingen, den første tingen, det er å bruke ord til å bygge opp folk rundt det. Den andre tingen som jeg tror du må ha et bevisst forhold til ord på, det er å unngå å bryde ned andre rundt deg med, med ord. Og her kan man si veldig mye, eh, men jeg vil bare fokusere litt inn, kanske spesielt på baksnakking. Baksnakking er jo eh, at man på en måte prater om en person, bag ryggen til personen, og nesten sier det å gotte seg litt på en måte, over kanskje noe, noe noen andre gjort som er galt, noe noen, noen tabbe noen andre har gjort, noe som har skjedd. Eh, og så sitter man på en måte og prater runt det, og litt, litt sånn godt å se på andre sine fiasko. Og du vet, ord har skarbanse kraft i sig. Det betyr at øybagsnakking har en skarbanse kraft. Selv om ikke personen etter stedet, så har fortsatt ord kraft. Selv om det skjer bak ryggen på personen, så finnes det fortsatt en kraft i det som blir sagt. Det er liksom ikke sånn at, ja, når det er baksnakking, da forsvinner den negative kraften liksom. Nei, den finnes da hele tiden. Det, det må man bare forholde seg til. Og jeg tror at vi skal være en kirke som våger ikke baksnakke mennesker. Som våger på en måte bli en endestasjon. At vi som sier det her, blir endestasjon for baksnakking. At vi ikke liksom sprer det videre, men at, vi, at det stopper med oss, det som blir baksnakket. Og jeg vil gi deg tre filter som gjør att du kan unngå å være en baksnakker. Tre filter. Så hvis du noterer, så tror jeg dette er väldigt bra å få ned på papiret. Det første du må sjekke om i forhold til baksnakking, det er, er det du sier om, om denne personen sant. Det er det første filtret. Det finns veldig mye rykte som svirer rundt om mennesket, som ikke er sant en gang. Som kanske bare er noe noen har finnet på. Som kanske bare er noe som noen har liksom hørt av noen andre og misforstått, og så sendt det videre. Eh, hva enn det liksom. Men det første du må virkelig vide når du, når du sitter og prater med en person, det er at det du sier er sant. Om du er i tvil på at det er sant, så ikke, ikke snakk med folk om det. Det er det første filtret for baksnakking. Det andre filtret er at det er, er det nyttig at du sitter og snakker om den personen med den person du sitter og prater med. Er det nyttig? Hvis du sitter og snakker med en forelder, kanskje fordi du har hørt at har gjort, barnet til den foreldrene har gjort noe som ikke er bra, eller sånt, så finnes det jo en nytteverdi i det. Du opplyser foreldrene om det. Men å liksom bare spre ting videre, fordi det er gøy å snakke om folk, det finns ingen nytteverdi i det. Så det er det andre filtret. Er det nyttig at du forteller dette videre, det du sitter på? Og det tredje filteret, som jeg tror kanske personlig er best, det er, kunne du sagt alt det du sier om denne personen, om personen selv sa det i rommet og hørte på? Hvis du føler, nei, det kunne jeg faktisk ikke, for jeg, jeg la litt ekstra trykke i ting, eller jeg sa ting på en viss måte, så tror du må endre litt på hvordan du prater om personen. Og du vet, det er lov å snakke kritisk om folk, det er lov prate om andre mennesker uten at de er til stede, men jeg tror man skal være veldig forsiktig med å ikke baksnakke andre. For det finnes en kraft i det, som påvirker det, som påvirker den personen, som påvirker det du sender videre til folk rundt. Og noen mennesker jo, virker nesten som, som, som på en måte at man elsker baksnakking. Man på en måte synes det er nesten gøy å holde på med, eh, som en slags hobby. Liksom. Man kanskje er väldigt interessert i å, finne, i å finne ut ting om andre mennesker. Man kanskje er litt sånn interessert i litt sånn «dirty secrets» om folk. Jeg synes det er gøy å liksom finne ting. Litt som sånn ryk eh, svarte ryktebørsen på en måte, og, og ønske liksom å ha litt ting man vet om folk som de har gjort, eller som har skjedd, eller hva enn det kan være. Um, men en ting som jeg tror er, er viktig å huske på, det er at hvis du har en venn, eller selv en sånn type person, som lett baksnakker andre, hvordan tror du da det blir når du ikke sitter det da som blir det da som blir baksnakket, liksom? Så jeg tror man skal være forsiktig med baksnakking. Det, det har en kraft i seg. Og, og det, kan, det kan ramme på en måte deg selv, det kan ramme folk rundt, at det blir en destruktiv, destruktiv kraft på samme måte som en dynamit som smelter hånda på det, så blir det liksom noe negativt. Du bruker kraften jo negativt når du baksnakker. Yes så det tror jeg er to måter som vi som sier det her om å forholde oss til ord det første er at vi må bruke ord positivt bruke de til å skabe liv bruke de til å bygge opp mennesker rundt og det andre er at vi må unngå å, å, å sende ut død med våre ord og bagsnakke andre kanskje mobbe andre kanskje eh, gjøre gjør nærre andre i, liksom, i dårlig humor og, og prøve å unngå det er noe som er veldig bra, det finnes en enorm kraftig ord dine ord har kraft kraft til å løfte mennesker og kraft til å trykke mennesker ned